وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ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 Kita langsung kepada bab yang ke-18, yaitu bab ulubu manzilati ahli sunnah wa ahli hadis. Tingginya kedudukan ahli sunnah dan ahli hadis, iaitu yani para ulama, orang-orang yang berilmu tentang ilmu sunnah dan ilmu hadis. Bahawa mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan mereka memiliki fadilah yang tinggi pula. Wabayan fadlihim ala gairihim. Dan keterangan penjelasan tentang keutamaan mereka di atas orang-orang selain mereka. Di awal bab ini dengan ayat Allah SWT, "Yerfa'ililladina amanu min kum waladina a'tul darajat wal bima ta'amlun khabir". Di awal dengan ayat Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman. Yerfahulillahuladzina amanu minkum waladzina uzuulililmah derajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian yang berilmu beberapa derajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu diantara kalian beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khawir dan Allah dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Ini dalil yang sangat tegas jelas dari Al-Qur'an bahwasanya orang beriman yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang beriman yang tidak berilmu. Walaupun mereka orang-orang beriman sama-sama beriman dan mereka dalam keadaan memiliki keutamaan semuanya tetapi yang lebih tinggi adalah yang berilmu. Karena Allah katakan dengan kalimat yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat diangkat bukan hanya satu derajat tapi derajat, beberapa derajat. Menunjukkan tingginya mereka, Beberapa tingkat di atas orang yang tidak berilmu. Demikian pula dalam hadis, Yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmili, Dan Ibn Hibban, Wahuwa hadisun Hasan, Iaitu hadis yang Hasan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innal ulama'a warfatul anbiya, Dan potongan hadis yang panjang, di antara petikan atau potongan hadisnya Rasulullah menyatakan Al-ulama warfatul anbiya Orang-orang yang berilmu Para ahli ilmu, ahli sunnah, ahli hadis Mereka adalah warfatul anbiya Pewaris para nabi Kalau dikatakan pewaris para nabi Berarti mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi seakan-akan keluarga siapa biasanya yang mendapatkan waris keluarga famili akrabun kerabat dekat mereka lah ahli waris tetapi kerana Rasulullah SAW tidak mewariskan dinaran wala dirhaman tetapi warasul ilm tetapi beliau mewariskan ilmu al-anbiya tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tapi mereka warthu ilman, mewariskan ilmu. Bedanya warisan harta dengan warisan ilmu. Kalau warisan harta dibagi habis, dibagi habis. Yang lain tidak kebagian. Tetapi kalau ilmu tidak akan ada habisnya. Siapa yang mengambil warisan nabi silakan masih ada masih tersisa masih ada masih tersisa Kapanpun, zaman manapun ada orang-orang yang ingin mengambil warisan nabi masih ada yaitu ilmu siapa yang mengambil warisan tersebut para ulama siapa yang mengambil warisan tersebut para ahli hadis para ulama al-'ilm para pencari-pencari ilmu maka kalian insyaallah Sebagai talibul ilm, sebagai tulagul ilm, sebagai pencari ilmu Kalian sedang mengambil warisan dari Nabi SAW Rati MasyaAllah Ulama adalah keluarga Rasulullah SAW Yang mendapatkan warisan dari Nabi Yaitu warisan ilmu Ini juga menunjukkan keutamaan Ahlul ilmi wa ahlul hadis Yang ketiga Adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Rahimahullah mana agung as- agung ashab al hadith agung di gaji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mana hakaroh sakuat di gaji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Mahmmad Rahimahullah siapa yang memuliakan para ashabul hadith siapa ashabul hadith orang orang yang berilmu tentang hadith. Dan beramal dengan apa yang diketahuinya Orang yang tidak memiliki ilmu tidak dikatakan ahlul hadis Atau memiliki ilmu hadis tapi tidak menerapkan Juga bukan ahlul hadis Sebagaimana dijelaskan pada pasal yang kemarin Sebagaimana dijelaskan pada bab yang kemarin Dan masih ingat apa judul babnya kemarin Ciri-ciri Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah nama lainnya adalah ashabul hadis Yang namanya ahlus Sunnah Harus mesti berilmu. Kalau dia mengaku saya ahlu sunnah. Tapi gak ngerti sunnah itu apa. Dan gak ngerti apa kata Nabi. Apa perbuatan Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi. Bagaimana ibadah Nabi. Bagaimana akhlak Nabi dia gak ngerti. Gak pantas. Kalau dia mengaku saya ahlu sunnah. Bagaimana mungkin kamu akan mengikuti sunnah. Kalau kamu tidak mempelajari sunnah. Bagaimana mungkin akan dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kalau tidak tahu riwayat-riwayat dari Nabi. Karena sudah dibahas pada pembahasan yang lalu, maka di sini harus kita paham. Hey. Apa makna ucapan Imam Muhammad "Man 'azzama ashhabal hadis Ta'zum fi aidi Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi alihi wasallam." Siapa yang memuliakan para ulama, ashabul hadis, hey. niscaya orang itu akan dimuliakan di mata Rasulullah sallallahu wasallam. Akan mulia di mata Rasulullah sallallahu wasallam. "Wa man haqqarhum" Dan siapa yang menghinakan para ulama ashabul hadis saqata min 'ain Rasulillah maka dia akan jatuh di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanafir Rasulullah sallam menyatakan la tasubbu ashabi Fa fainna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahaduhum wala nṣifahu Kata Nabi Allah S.A.W. dalam hadis yang sahih. Lata subuh ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Sungguh kalau kalian berinfak segunung Uhud emas, belum bisa menyamai kedudukan mereka. Walau nasifahu, tidak pula setengah kedudukan mereka. Kenapa? Karena mereka sahabat hadis. Karena para sahabat, murid-murid langsung Rasulullah S.A.W. mempelajari ilmu dari mulut Rasulullah S.A.W. Gabbant Tauriyah. Tahu Gabbant Tauriyah? Masih fresh, masih segar. Betul-betul mengambilnya dari mulut Rasulullah S.A.W. langsung. Masih murni, masih bersih. Maka mereka adalah setinggi-tinggi ashabul hadith. Jadi kalau dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah Man a'adzama ashabul hadithi. Tahu dalam fi'aini Rasulullah, siapa yang memuliakan para ashabul hadis maka dia akan tinggi di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seluruh ashabul hadis yang diawali dengan para sahabat, itu ashabul hadis yang pertama. Kemudian diikuti oleh ashabul hadis yang mengambil hadis dari para sahabat, yaitu pada tadi in. Kemudian Para ashabul hadis di generasi ketiga Yang mengambil ilmu hadis Dari para tabi'in Yaitu para tabi'in tabi'in Wahalumma jarrah Wahalumma jarrah dan terus begitu selanjutnya Sampai kepada para ulama Ahlul hadith di zaman ini Para imam-imam Yang terkenal sebagai Pakar-pakar sunnah, pakar-pakar hadis Yang bukan hanya ilmunya Tetapi ilman wa amal Berilmu dan beramal seperti Syekh Al Albani rahimahullah seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan para ulama sanad hadis yang bersama mereka di jajaran mereka konon mereka nazukum mereka ahli bil hadis dan mereka sungguh memiliki andil besar dalam memurnikan hadis-hadis dari kepalsuan kepalsuan memeriksanya ini hadis sahih ini hadis dhaif ini hadis yang benar-benar dari Rasul. Ini hadis yang tidak benar. Di atas namakan Nabi dengan dusta. Hadis palsu. Hadis maudu. Ini hadis raif. Hadis lemah. Masya Allah. Maka mereka adalah ashabul hadith. Dan juga dalam penerapannya pada dirinya, pada keluarganya. Mereka adalah ashabus sunnah. Wahlu sunnah. Maka itu sudah naazokumullah dari mulai para sahabat, para tabiin, para tabiin tabi dan para imam-imam setelahnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah dan para imam-imam setelahnya sampai pada Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Mujaddidul Quwwim rahimahullah, Imam Ibnu Khaldy rahimahullah dan terus sampai hari ini mereka ashabul hadis. Jangan dikira ashabul hadis itu hanya orang yang bidangnya bidang hadis. Kalau ahli tafsir bukan ahli hadis. Ini kelihatan. Tidak mungkin seorang mufassir ahli tafsir. Akan bisa menafsirkan Quran dengan benar. Kecuali dengan riwayat-riwayat. Seperti Ibn Qasir rahimahullah. Dalam kitab beliau. Ya. Tafsir al-azim. Ketika menafsirkan mesti. Meriwayatkan haddathana fulal an fulal an fulal qala rasulullah. Haddathana fulal an fulal qala Qatadah, Khalab bin Abbas, qala sahabat fulan, qala sahabat fulan. Mengambil riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu dan dari para sahabat. Kana bin 'Azzaakumullah maka tidak mungkin dia bisa menafsirkan kecuali dengan ilmu hadis. Demikian pula ahlu fiqh. Wala Abu Imam Syafi'i terkenal dalam bidang fiqhnya Tetapi bukan berarti beliau tidak ahli hadis. Beliau ahli hadis. Tidak mungkin akan bisa faqih. Tidak mungkin akan bisa paham. Kecuali dengan riwayat-riwayat. Bagaimana tentang salat ini. Bagaimana ada ayatnya. Apakah cukup? Butuh keterangan menafsirkan ayat tadi. Dari mana? Dari hadith-hadith. Dari riwayat-riwayat. Maka dikatakan ini begini caranya. Karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih seperti ini. Kan diwairkan Rasulullah sallallahu alaihi salat demikian. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu ruku demikian. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu berdiri demikian. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu membaca zikir seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semuanya dengan riwayat. Ihawabil Maka dikatakan oleh beliau Imam Ahmad rahimahullah, "Man a'dza ana ashhab alhadis fi 'ain Rasulullah sallallahu Siapa yang memuliakan para ulama ashabul hadis tadi? Maka dia akan tinggi di mata Rasulullah SAW. Waman hak kauhum dan siapa yang mencerca mereka merendahkan mereka menghina mereka maka dia akan jatuh di mata Rasulullah SAW. Rasulullah marah, Rasulullah benci kepada orang yang mencerca sahabatnya. Allahumma nerjaazu mullah, karena sahabatnya adalah ashabul hadis, pembawa hadis-hadis Rasulullah, pembawa sunnah. Dari Rasulullah SAW Orang yang memperjuangkan ajaran Islam setelah Rasulullah SAW Maka Nabi menyatakan Lata subuh ashabi Jangan serta sahabat Kalian walaupun berinfaksa gunung Uhud, emas, Enggak bisa menyamai kadar mereka Enggak bisa menyamai iman mereka Bahkan setengahnya pun tidak Demikian Menunjukkan tingginya kedudukan Ashabul hadith Ya Kata Musa ibn Harun al Bazzaz, rahimahullah. So, Ila Ahmad ibn Hamal, fakidalah. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya, maka dikatakan kepadanya, Ya aba Abdillah ini kurniaknya, Imam Ahmad Abu Abdillah Ya aba Abdillah aina naflu bul bade, Budala. Wahai Abu Abdillah di mana kami mencari Al Budala, bentuk jamak dari Badil. Mencari pengganti-pengganti Ya, ini yani ketika tidak ada Nabi, ada sahabat Tidak ada sahabat Ada tabi'in Kemudian ketika mereka sudah enggak ada lagi Kemana kita mencari budala, Mencari pengganti-pengganti mereka, ulama Pasal kata Sa'atan Beliau diam sesaat Berterdiam, sejenak Hatta wananna anna hula yujib hingga kami mengira bahwa imam tidak akan menjawab. Kemudian dia berkata. In lam yakun ashabul hadis fala adri. Kata Imam Ahmad, kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi. Dari mana kita akan mencari pengganti-pengganti itu? -pengganti? Ya Yani pengganti-pengganti ulama yang telah lewat siapa? Pengganti-pengganti para sahabat siapa? Pengganti-pengganti para tabi'in siapa? Imam Mama terdiam sejenak, kemudian menyatakan, sungguh, kalau bukan Ashabul Hadis, siapa lagi? Palingnya aku Ashabul Hadis pada Adri, Manohong, kalau bukan Ashabul Hadis, siapa lagi? Aku tidak tahu, karena tidak ada yang mengetahui tentang ilmu yang dibawa oleh para sahabat, yang dibawa oleh Tabiin, yang dibawa oleh Tabi Tabiin, tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Ashabul Hadis. Kecuali para ulama ashabul hadis, para pencari-pencari hadis. Para ulama atau para pencari hadis. Khunifidina A'azakumullah, ya'ni tulabul ilmu. Para pencari ilmu hadis dari mereka. Kita tanya. Apa yang dikatakan oleh imam-imam terdahulu? Apa yang dikatakan oleh salaf? Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Apa yang dikatakan dari Nabi SAW? Kemana kita mencari? Kepada para ulama, para ashabul hadis in lam yakun haula wala adri manhum kalau bukan mereka aku tidak tahu lagi siapa mereka ya albudala mufraduhu badil mufradnya badil itu bentuk jamak budala wal jam' afdal qaumun min as-salihin yani orang-orang saleh orang yang tidak hanya membawa ilmu tetapi juga menerapkan ilmu itu orang saleh Definisinya orang saleh adalah orang yang beramal dengan ilmu, orang yang berilmu dan beramal. Orang yang punya ilmu luas tetapi dia tidak beramal, tidak dikatakan saleh. Orang yang rajin beramal tapi tidak pakai ilmu juga bukan orang saleh. Orang saleh adalah orang yang alim, mengerti ilmu dari Nabi Sallam, mengerti hadis mengerti riwayat sunnah dan kemudian dia mengamalkannya dengan rajin dengan semangat baru dia dikatakan sebagai saleh ayna natlubul dari mana kita mencari budala dijawab illam yakuna ashabul hadis wala adri manhum karena binna'azukumullah sesungguhnya ini jawaban penting dan perlu kita sampaikan kepada mereka-mereka yang sudah terfitnah dengan tasawuf sampaikan kepada mereka bahawa para imam-imam, para ulama ahli sunnah menyatakan yang namanya abdal, yang namanya budala adalah mereka para ashabul hadis. Kalau bukan mereka, enggak ada lagi. Saya tidak tahu lagi siapa mereka. Sebab kaum tasawuf, orang-orang yang terpengaruh dengan sufi, menganggap yang namanya abdal, badal. Yang mereka sebut dengan wali-wali badal. Wali itu ada tingkatan-tingkatannya kata mereka. Ada akbab. Ada Nujaba, ada Abdal. Ini Abdal yang sedang kita bahas. Aqtab wali-wali kutub. Nujaba dari Najim. Sedangkan yang ketiga adalah Abdal para pengganti-pengganti. Kalau -pengganti. berita mereka menganggap yang dikatakan Aqtab, Nujaba dan Budala atau Abdal kata mereka adalah orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan. Kalau bisa solat di atas air Nah itu baru badal Kalau bisa terbang di langit Nah itu baru dikatakan budala Atau dikatakan sebagai Aqab, wali kutub, wali badal dan seterusnya Kita katakan Kadang Allah berikan Sebagai karamah Mungkin terjadi Tetapi kadang Allah tidak berikan pada mereka Tapi mereka tetap dikatakan sebagai Ulama Dan mereka tetap dikatakan sebagai Awliya, wali-wali Allah Orang-orang saleh jadi tidak mesti orang yang saleh harus dapat keanehan keanehan belum tentu. Eh, kalau tidak harus. Semua orang Muslim kadang memiliki keanehan, kadang tidak. Dan keanehan yang didapat oleh seseorang kadang berupa karomah yang memuliakannya sebagai wali, kadang keanehan itu merupakan sesuatu dari keanehan atau dari perbuatan-perbuatan syaitaniah. Kalau yang kedua. Bukan menunjukkan Waliullah Bukan menunjukkan Badal Atau Nujabah Atau Abdal Atau Kutub Tidak Justru menunjukkan Kalau mereka itu adalah Anak buah syaitan Tukang sihir Apiat -api. Bagaimana mengukurnya Bahawa keanehan ini Karamah Atau sihir Ini karamah dari Allah Yang memuliakan dia sebagai wali Atau keanehan Yang menunjukkan Kalau dia seorang sahir Tukang sihir Anak buah syaitan walil syaitan bagaimana membedakan kaanehannya yang menjawab para imam di antaranya imam Syafi'i rahimahullah tapi imam Syafi'i ini kalimatnya bahkan sangat terkenal dari beliau dari beliau rahimahullah kata beliau la tusaddiqhum walau yasalluna 'ala al-ma hatta yutabbiqu sunnah saya ulangi Lahusadzakum walau yusalluna alalma hatta yutubku sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa solat di atas air hingga mereka mencocoki sunnah. Kalau mencocoki sunnah, kemudian solat di atas air, baru kita katakan ini jangan-jangan waliyullah. Tetapi lamiyutubku sunnah. Kalau tidak menerapkan sunnah, tidak cocok dengan sunnah, lahusadzakum. Jangan percaya pada mereka. Ini kalimat dinukil oleh Syekhul Islam Ibu Taimiyah dan ditambah. Benar ucapan Imam Syafi'i. La tusaddiqhum walau yusalluna alal mar wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit. Sampai mereka mencocoki sunnah al-nabawiyah. Au kama kala rahimahullah. Au kama al-imam rahimahullah. Yang semangat ada itu kurang lebih kata Syekhul Islam, iya betul jangan percaya pada mereka walaupun sholat di atas air atau terbang di langit, jangan percaya sampai mereka mencocok sunnah, maka kalau kita mendengar ada orang yang sholatnya di atas air Masya Allah, atau terbang di langit, saya melihat guru saya terbang ini Wallah saya pernah dengar dari murid mereka mengatakan dengan yakin sungguh Ustaz, demi Allah saya lihat sendiri, guru saya terbang Gimana, percaya? Terbangnya yang kamu lihat, ya mungkin. Tetapi kalau dia waliyu min awliya illah, belum tentu. Latu sabdiqhum hatta utobjekos sunnah. Jangan percaya pada mereka sampe mencocok sunnah. Saya tanya pada kamu, apakah dia solat jamaah di masjid secara sunnah? Ya dia, kalau solat di Mekah, Ustaz, jadi gak keluar rumah. Di rumah terus, gak ke masjid. Jangan percaya. Jangan percaya pada mereka. Berarti mereka mubtadi undal. Dan keanehannya dari sihir. Bukan dari Allah sebagai karama. Tetapi sihran minasyaitan. Sihir dari syaitan. Kalau mereka bertanya. Di mana kita mencari orang-orang soleh tersebut. Maka jawabannya ini. Iaitu. Ashabul hadith. Kalau bukan mereka. Aku tidak tahu lagi siapa mereka. Qala fadl ibn Ahmad al-Zubaidi. Fa Fadl ibn Ahmad al-Zubaidi rahimahullah: Sami'tu Hanbal Aku mendengar Imam Ahmad mengatakan: Wa qad aqbala ashhab al al-mahabir. Ketika datang para ashabul hadith di tangan-tangan mereka ada pena dan tinta. Wa awama ilayhim. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya Surujul Islam Ini pelita-pelita Islam Mereka ini Siapa yang ditunjuk oleh beliau Para Para pencari-pencari hadis Dalam keadaan mereka bawa kitab Bawa catatan Bawa pena-pena mereka Bawa tinta-tinta ingin belajar Ingin mencari hadis Kalau kalian Semangat mencari hadis Mencari ilmu maka kalianlah pelita-pelita umat ini. Besok akan menjadi ulama yang menerangi kaum muslimin dengan ilmu-ilmunya insyaallah wa ta'ala. Khanafi nadzaqakumullah. Imam Ahmad ketika melihat mereka gembira, bahagia, senang melihat banyak pemuda-pemuda yang membawa pena, membawa tinta di tangannya, membawa lembaran-lembaran catatan ingin mencari hadis, ingin mengambil riwayat-riwayat hadis. Maka beliau menyatakan mereka inilah. Surujul Islam. Mereka siraj al-Islam. Mereka pelita-pelita Islam. Mereka yang menerangi cahaya. Atau memberikan cahaya kepada kaum muslimin. pemuslimin. Qanibirina Azzaqullah ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para tulabul ilmi dan para ahlul ilmi. Para ulama dan tulabul ilmi. Kenapa tulabul ilmi masih tulab kok sudah dikatakan sebagai surujul Islam? Kan belum jadi ulama. Masih mencari. Justru ciri-ciri ulama. Adalah selalu semangat mencari ilmu. Ciri-ciri orang yang berilmu. Adalah dia semangat terus mencari ilmu. Sampai matinya. Dan sudah dibahas pada bab-bab yang lalu. Sampai ada yang dalam keadaan di akhir hidupnya akan wafat. Masih bertanya tentang haji. Dan masih mencapai. Ikhwan ibn dina'azakumullah. Riwayat berikutnya. Kala Abu Bakar bin Muhammad bin abbas Ibn Al-Walid, Ibn Mahdi, Al-Sa'ir, Rahimahullah. Al-Hadjassana Salih Ibn Muhammad Al-Razi. Berkata kepada kami, Salih Ibn Muhammad Al-Razi, ketika ditanya olehnya atau ditanya oleh seseorang kepadanya. Wa salahu rajulun. Bertanya kepadanya seseorang. Faqala, idha lam yakun ashabul hadis, humul abdal, fala faladri manil abdal. Ketika ditanya, Salih bin Muhammad al-Razi tentang al-Abdal, sama seperti yang tanyakan kepada Imam Ahmad tadi, ternyata jawabannya pun sama. Apa kata beliau? Kata Salih bin Muhammad al-Razi, rahimahullah, Kalau tidak, lamiahun ashabul hadith hubul abdal, bila atrimanil abdal. Kalau bukan ashabul hadith, adalah para abdal, para nujaba, para aktab maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ashabul hadis. Kalau mereka bukan abdal, siapa lagi al-abdal? Kalau bukan mereka orang-orang soleh, siapa lagi orang soleh? Kalaupun ada orang yang semangat ibadah, Masya Allah, tapi tidak mengerti hadis, apa jadinya kira-kira? Baal. Akan sesat dia. menyimpang, salah jalannya. Dan itu bukan soleh. Sehingga mesti Orang yang saleh pasti dia akan mencari hadis. Akan mempelajari hadis, mempelajari sunnah. mempelajari riwayat-riwayat yang sahih, mencarinya dan kemudian mengamalkannya. Maka inilah yang dikatakan orang-orang saleh, maka merekalah humul abdal. In lam yakun haula fala adri manhum. Kalau bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Tidak tahu lagi kalau gitu abdal itu siapa kalau bukan ashabul hadis. Ya. Bahkan Ibnu Na'azakumullah berkata juga إمام أحمد رحمه الله قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة من رياض الجنة وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة أي من حفر النار فساق أهل السنة أولياء الله والزهاد أهل البدع أعداء الله لذا كان إمام رحمه الله Kuburannya ahli sunnah ashabul hadits, walaupun dia terjerumus dalam dosa-dosa, misalnya dosa-dosa besar, kuburannya tetap rawdohun min raudhah jannah, kebun dari kebun-kebun surga, kuburannya. Waktu kuburah ahli bid'ah, tetapi kuburannya ahli bid'ah kelompok sesat yang menyimpang dari sunnah nabawiyah, yang menyimpang dari hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun zuhhad walaupun sangat zuhudnya sangat zuhud itu sangat mementingkan akhirat dan dia jauh dari dunia bahkan melupakan dunia sama sekali tetapi menyimpang dari ajaran Nabi maka kuburannya khufratun min khufarin nar kuburannya adalah belumbang dari belumbang belumbang neraka fusa ahli sunnah orang fasiknya dari kalangan ahli sunnah adalah wali-wali Allah tetapi sebaliknya orang zuhud Ahli zuhudnya. Kelompok-kelompok sesat. Mereka musuh-musuh Allah SWT. Kelompok sesat. Alirannya sesat. Tetapi dia zuhud. Tidak mementingkan dunia sama sekali. Bajunya compang-camping. Pakaiannya kotor. enggak mementingkan sama sekali. Urusan dunia. Makan seadanya. Kadang-kadang dia makan dari apa yang dia temukan. Dari sampah-sampah. Zuhud Aku tidak mementingkan dunia sama sekali Hidupku hanya untuk Allah Aku akan beribadah kepada Allah terus menerus Tetapi jalannya bukan jalan sunnah Apa kita katakan? Waliullah? Tidak Wali syaitan Dia wali syaitan Dan dia adalah A'daullah musuh-musuh Allah SWT Apa kira-kira yang membedakan? Kenapa ini orang-orang fasik Dikatakan waliullah Dan ini orang-orang zuhud Dikatakan musuh-musuh Allah Ini dia dalam keadaan fasik dengan dosa-dosanya Dan kefasikan itu Dosa-dosa yang mungkin Diampuni oleh Allah Mungkin dibalas oleh Allah Tetapi jalan mereka, akidah mereka Pemahaman mereka di atas sunnah Yang bisa menghapuskan Dosa-dosa mereka Berbeda dengan mereka Yang sangat zuhudnya Tetapi jalan mereka jalan sesat Bukan jalan sunnah tetapi jalan yang dibikin sendiri oleh mereka Jalannya mereka karang sendiri dengan perasaan-perasaan mereka. Maka orang ini sungguh memusuhi sunnah, menentang sunnah. Maka mereka tidak pantas dikatakan waliullah. Dikatakan mereka adalah Allah, Musuh-musuh Rasul dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu allah ilah ilah asyikul kawatu ulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.